بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله رحمه لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصبابه ومن تبئه بإنسانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرًا وما بعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم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 masih kita bersama kita Al-Aqidah Al-Wasidiyah Yang dikarang oleh Syekh Muhammad S.A.W. Taimiyah, Taymiyyah al Tayamiya, Allah. Dan masih beliau menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Jadi insyaAllah hari ini akan kita bacakan Ayat-ayat e, yang beliau sebutkan Yang merupakan dalil bahasanya Allah memiliki sifat Al-Wajah Bahawa Allah memiliki sifat wajah Demikian mula sebabnya Allah memiliki dua tangan dan rasanya Allah memiliki sifat al ain yaitu mata Boleh mengatakan rahmatullah Wa qawlihi wa yabqa wajibu rabbika dul jalani wal ikram Kullu shayin halikun illa wajah Wa qawlihi dan juga firman Allah kata beliau وَيَبَقَوْ وَجَبُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامِ Dan akan dekat Wajah Rabbmu yang memiliki Pembesaran wal-ikram Dan memiliki pemuliaan Kullu syai'in halikun illa wajah Segala sesuatu Akan musnah Akan binasa Illa wajah Kecuali wajah Allah Azza wa Jal Dalam dua ayat ini Beliau rahimahullah yaitu Syekhul Islam ibn Taimiah rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahasanya di antara sifat Allah azza wa wajalla adalah al wajah dan bahasanya Allah memiliki sifat wajah sebagaimana di antara dalilnya adalah yang disebutkan di dalam kitab ini yaitu firman Allah wa yamunku wajibu rabi'atul jalani wal ikran dan akan tetap ada Ya Bukan wajah Tuhanmu yang memiliki al jalan yang memiliki kebesaran, wal ikram demikian pula yang memiliki pemuliaan. Sebelumnya Allah matakan kulluman aleha fa segala sesuatu yang ada di atas bumi kulluman aleha, maka dia akan musnah akan binasa. Semua yang ada di permukaan bumi akan musnah akan binasa wayabqa wajhu rabbik zul jalali wal ikram dan akan tetap ada wajah rabb yang memiliki al-jalal yang memiliki kebesaran wal ikram demikian pula yang memiliki kemuliaan dan ini menunjukkan bahwasanya apa yang ada di permukaan bumi semuanya akan binasa apa yang ada di permukaan bumi semuanya akan binasa manusia. Hewan. Demikian pula tumbuhan. Bangunan yang ada di atasnya. Semuanya akan binasa. Adapun Allah Azza wa Jal. Maka akan tetap wajah Allah SWT. Zul jalali wal ikram. Yang memiliki kebesaran. Jadi maksud dengan al jalal. Adalah al alamah. Yaitu kebesaran. Al ikram. Yang memiliki pemulia ada yang mengatakan maksudnya Allah subhanahuwataala dul ikrar yang memiliki pemulia bahasanya Allah memuliakan hamba-hambanya yang soleh memuliakan para nabinya zul jannah ni buat Allah memiliki kebesaran dan Allah juga memiliki pemuliaan maksudnya adalah memuliakan hamba-hambanya yang soleh memuliakan para nabinya Demikian pula ada yang mengatakan bahasanya Dul Iqrom maksudnya adalah Ahlu Ayyukram bahasanya Allah Swt adalah berhak untuk di, dimuliakan, untuk diagungkan. Wajah ya Bokom wajah Rob di kandul jalan Jab dan akan tetap wajah Robmu yang memiliki kebesaran dan dialah yang memiliki pemuliaan. Ini menunjukkan bahasanya di antara sifat Allah adalah wajah. Dan bahasanya Allah SWT wa memiliki wajah sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan wajah Allah tidak serupa dengan wajah makhluk. Dan Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'in. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah mengatakan walaa miyakullahu ufuwan ahad. Dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan hal ta'lamu lahu samiyan. Apakah Engkau mengetahui di sana ada sesuatu yang serupa dengan Allah? Kewajiban seorang Muslim ketika mendengar ayat seperti ini adalah beriman dan mengimani sifat Allah yang sebutkan di dalam ayat ini iaitu Allah memiliki wajah, akan tetapi wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Kemudian kulushayin halikun illa wajahah. Sedala sesuatu akan musnah illa wajahahu kecuali wajah Allah SWT dan ini juga menunjukkan ya bahwasanya Allah SWT memiliki wajah dan segala sesuatu akan hancur dan binasa kecuali Allah SWT adabun Allah maka di antara nama Allah ada adalah Al-Hayy Wallahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyuh al hayy artinya adalah maha hidup Sepurna kehidupannya dan secara sempurna kehidupannya kehidupan yang tidak diawali dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan meninggal dunia. Allah SWT adalah al-hayy dan Allah mengatakan: "Watalakal al-hayy ladi laiymudz". Dalam kau bertawakal kepada dzat yang mahidup, laiymud yang tidak akan meninggal. Adapun makhluk maka dia akan meninggal. Dan seandainya dia kekal, maka dia kekal dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Memang Allah subhanahu wa ta'ala mengendaki dia kekal. Sebagaimana kekalnya surga, yang kekalnya neraka, maka ini kekal tetapi dengan kehendak Allah. Bukan dengan, dengan sendirinya. Dia kekal dengan kehendak Allah dan Allah mengendaki kekalnya surga dan juga dan juga neraka. Nah. Baik, di sana juga ada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain yang disebutkan oleh Allah, Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah وَمَا تُنْفِحُونَ إِلَّا بَتِغَوْا عَوَجِهِ اللَّهِ Dan tidaklah kalian berilfaq kecuali untuk mengharap wajah Allah Demikian pula firman Allah SWT وَالَّذِينَ صَبَرُوا إِلَّا بَتِغَوْا عَوَجِهِ رَبِّهِمْ Dan orang-orang yang bersabar karena mengharap wajah Rabbnya atau Rabb mereka ini juga menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu Wataala memiliki wajah. Adapun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di sana juga ada beberapa hadis yang menunjukkan bahasanya Allah memiliki wajah. Ya di antaranya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia ya, ketika beliau mengatakan kepada seseorang ucapan uh, uh, seseorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia ya, ketika beliau saw. Wassalam membagikan uh, sesuatu, yang membagi-bagi sesuatu kepada para sahabatnya. Maka ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi saw. Inna hadi lakis matun ma uri dabihah wajahul lah. Sesungguhnya ini adalah pembagian yang tidak diinginkan yang dengannya wajah Allah. Dan ini adalah ucapan lelaki ini adalah ucapan yang tidak sopan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia mengatakan ucapan seperti ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain, ia ya ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang tiga orang laki-laki yang terjebak di dalam gua dan tertutup oleh batu yang besar, sehingga masing-masing di antara mereka berdoa kepada Allah Azza Wajalla. Dan menyebutkan amalannya masing-masing yang mereka andalkan. Ya, kemudian masing-masing di antara mereka mengatakan, Allahumma in kunta atau in kuntu faltu fa dalik wajahik awajih. Fa Farraj anna manakufi. Masing-masing di antara mereka yang mengatakan, Ya Allah, seandainya apa yang aku lakukan adalah ibadillah wajahik Yaitu untuk mengharap wajahmu. Maka keluarkanlah kami dari apa ya keadaan kami yang sekarang ini. Keluar kami, keluarkan kami dari kesusahan kami yang sekarang ini. Dan ini juga menunjukkan. Bahwa rasanya Allah SWT memiliki sifat-sifat wajah. Saya sebutkan di sini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Yaitu ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan. Lillahi tabaraka wa ta'ala asma'un wa sifatun jaa'a biha kitabuhu wa akhbar biha Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Bolehkah datang itu Imam Syafi'i rahimahullah Allah Subhanahu wa ta'ala au tabaraka wa ta'ala memiliki nama-nama dan juga sifat-sifat yang datang dengannya kitabnya yaitu Al-Qur'an dan digambarkan oleh Nabi saw kepada umatnya kemudian setelah itu beliau kata waa na lahu wajahan biquolihii kulle shayin halikul illa wajah wa quolihii wya baka wajhu robbi kadhul jalal walikraf kemudian setelah itu al Imam Mu'shyafiyin beliau katakan dan bahwasanya Allah memiliki wajah dan bahwasanya Allah memiliki wajah dengan atau dengan dalil firman Allah Kullu syai'in hali'un illa wajahan Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah Wa qawlihi wa yibakar wajahu Rabbika dul jalalim al Ikram Demikian mula firman Allah Dan akan tetap ada wajah Rabbimu Yang memiliki kebesaran dan memiliki pemulihan Dan ini menunjukkan kepada kita Bila saya diantara akidah Imam Syafi'i dan akidah beliau sama dengan akidah imam-imam yang lain Yang berdasarkan Al-Quran Berdasarkan As-Sunnah Dengan pemahaman para sahabat Yang tidak keluar dari Pemahaman para sahabat Baik di dalam masalah Ibadah, baik di dalam masalah akidah Baik di dalam masalah nama Dan juga sifat Allah Azza wa Jal Kemudian Di sana ada Al-Imam Ibn Huzaimah Dan Al-Imam Ibn Huzaimah An-Naisaburi ini juga termasuk ulama Madhab Syafi'iyah yang beliau meninggal dunia pada tahun 311 Hijriah meninggal dunia pada tahun 311 Hijriah beliau mengatakan: "Fanahu wa jam'u ulama ina min ahli al-Hijaz wa tuhama awa tuhama al-Yaman wal-Iraq wal-Sham wal-Misr madhabuna." Allah. نثبت لله ما kita tidak dapat نقر بذلك yang ونصدق ذلك بقلوبنا من غير sendiri. نشبه وجه خالقنا بوجه tidak من المخلوقين عز ربنا Allah buktikan untuk diri kita sendiri. Kita berfikir bahwa kita tidak Al-Mu'abdilin Beliau mengatakan yaitu Ibn Huzaimah Maka kami Dan seluruh ulama kami Dari negeri Hijaz Dari Tuhama Dari Yaman, Dari Iraq Dari Syam Dari Mesra Madhabuna Madhab kami Kata beliau Adalah kami menetapkan bagi Allah Apa yang ditetapkan oleh Allah Untuk dirinya sendiri seperti yang sering kita sampaikan. Madhab kami kata beliau adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sendiri. Apabila Allah SWT menetapkan di dalam Al-Quran, yang menetapkan sebuah sifat, maka kita sebagai orang yang beriman, menetapkan apa yang Allah tetapkan. Nukiru bidalika bi'al Kami mengikrarkan dengan lisan kami. Ikrarkan dengan lisan kami. ذلك بقولنا dan kami mengikrarkan hal itu dengan hati kami dengan lisannya dia dengan hatinya yang bukan hanya dengan lisannya saja kemudian hatinya mengingkari seperti orang-orang munafik tidak ya tetapi yang beliau mengatakan kami ikrarkan ini dengan lisan kami dan kami yakini dengan hati kami sama antara hatinya dengan lisannya min ghairi an nushabbaha wajha khaliqina Bijazhi ahadin minar makhlukin Lantas seleh itu beliau mengatakan tanpa kami menyerupakan wajah Rob kami, wajah Khalikina yaitu wajah pencipta kami Allah Azza Wajal dengan wajah salah seorang di antara makhluk. Ya, beliau mengatakan kita menetapkan dan kita ikharkan dan kita yakini dengan dengan hati kita tetapi tanpa tasbih, tanpa menyerupakan. Wajah Allah azza wajal dengan wajah salah satu salah seorang di antara makhluknya. Ini adalah aqidah iaitu ya Ibnu Kuseima dan beliau adalah termasuk iaitu ya ulama di dalam hadis imam syafi'i. Rabbul Baik. Di sana ada ulama yang lain yaitu Ibnu Man, eh, Ibn Mandah. Beliau mengatakan min sifatillahi azza wajal ala tirosofa biha nafsumu qaulu. Kunu shayin halikun illa wajha. Bual. Wajh Rabbika Jalal wal Itram. Bukan Nabi saw. Yaseidu bi wajh Allah min Allah alfitan kullha. Ya, beliau katakan itu ibnu Mandah dan ibnu Mandah ini adalah seorang ulama uh, dari Al Asbahan. Ya, dan beliau meninggal pada tahun 395 Hijriah ya 395 hijriah ya kurang lebih 1000 tahun yang lalu waktu 1100 tahun yang lalu Beliau mengatakan termasuk sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, Ini termasuk sifat Allah Azza wa Jalla yang dengannya Allah mensifati dirinya. Adalah firman Allah kullu shay'in il halikun illa wajha. Adalah firman Allah yang ditunjukkan oleh firman Allah segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Maksudnya adalah di antara sifat Allah adalah wajah dan juga firman Allah wa wajah Robbi kandur jalal walikurauh demikian pula firman Allah akan tetap wajah Robmu yang memiliki kebesaran dan pemberian dan dahulu Nabi saw beristighada yang memohon perlindungan dengan wajah Allah dan ya dahulu Nabi saw memohon perlindungan ia dengan menyebut wajah Allah. Dengan wajah Allah, minat na' umum perlindungan dari neraka. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasannya e, sifat Allah itu wajah. Ini telah datang dari yang baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Nyasih kezaraan muslim. Seperti yang sudah sering kita sampaikan dalam kita beriman dengan apa yang datang dari Allah azza wajalla Dan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Berkubah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita menyerupakan sifat tersebut dengan sifat sifat makhluk Kemudian setelah itu beliau menyebutkan e, dua ayat yang isinya bahasanya Allah memiliki dua tangan, bahasanya Allah memiliki sifat tangan. Wa kaulihi dan juga firman Allah: Ma manata antasudalima kullaktu biyadi. Makawulih, datukah Tuhan Allah? Ma'mana ta' an tasjul lima falaktu biyadai? Wahai iblis, kalau ayat sebelumnya, kata Ya iblis, ma'mana ta' an tasjul lima falaktu biyadai? Allah mengatakan, Ya iblis, wahai iblis, itu ketika Allah swt menyuruh malaikat untuk bersujud kepada Adam, yaitu sujud penghormatan. Kemudian mereka bersujud kecuali Iblis Dan untuk bersujud Yang melaksanakan perintah Allah Azza Maka Allah mengatakan oh, Allah berarti ya Iblis Wahai Iblis Ma manaka antas juda Lima falatu miyadai Wahai Iblis Apa yang menahanmu Apa yang menghalangimu Untuk bersujud Dengan makhluk yang aku ciptakan Dengan kedua akan. Jadi saat sujud yaitu sujud penghormatan bukan sujud ibadah karena sujud ada sujud penghormatan ada sujud ibadah. Sujud ibadah hanya untuk Allah. Jadi ini adalah sujud penghormatan. Apa ya menghalangimu wahai iblis untuk bersujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua kedua tanganku. Jadi ini menunjukkan yang firman Allah lima khalaqtu biyadai aku ciptakan dengan kedua tanganku menunjukkan bahwasanya Allah SWT wa di antara sifatnya Allah memiliki kemahakuasaan ya biyadai ya artinya dengan dengan kedua tangan demikian pula firman Allah wa qalatil yahudu yadullahi maghlulan ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu Mali yadahu ma busu qani Dan orang-orang Yahudi mengatakan yadullah magrulal tangan Allah terbelenggu terikat Hul la'ainihim wa lu'aynu bima Sungguh telah terbelenggu tangan-tangan mereka wa lu'aynu bima dan mereka dilaknat dengan sebab ucapan mereka ini Mali Mabasukatani Yunfiku kaya fayashya Bahkan kedua tangan Allah Adalah adalah terbuka Yunfiku kaya fayashya Dan Allah SWT berinfak Kaya fayashya sesuai dengan Apa yang Allah kehendaki Maksudnya Allah memberikan sesuai dengan Apa yang Allah kehendaki Dan di dalam ayat ini Yang kembali yang beliau, rahimahullah, yaitu Syaikhul Islam Ibn Taymiyah, ia ya, berdalil dengan ayat ini, bahasanya diantara nama Allah adalah diantara sifat Allah adalah ya Allah swt memiliki tangan dan bahasanya tangan Allah ada dua dan Allah mengatakan bal yadahu mabt suqatani, ya bahkan dua tangan Allah adalah terbuka, artinya bukan, ya bukan uh, terganggu, sebagaimana yang di oleh orang-orang Yahudi Dan Allah SWT memberikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki Baik, orang-orang Yahudi Ya sebagaimana kebiasaan mereka Mereka eh, menghina Allah SWT Dan terkadang mereka menghina para Rasul yang diutus kepada mereka Ya bahkan mereka Membunuh sebagian dari Rasul yang diutus kepada mereka Di antara ucapan mereka Yang isinya adalah penghinaan Kepada Allah SWT Adalah ucapan orang-orang Yahudi Yadullahi maghulullah Mereka mengatakan bahasanya Tangan Allah ini terbelenggu Dan maksud tangan Allah terbelenggu adalah Bakhir Ya maksudnya adalah Allah Bakhir, Allah tidak mau Memberikan Ya Allah memiliki tetapi Allah tidak memberikan Jadi orang Arab mengatakan Ya Tangan dia terbelenggu Maksudnya adalah ingin mengungkapkan bahwasanya dia adalah orang yang bakhil, Yaitu tidak yang kikir Yang tidak mau memberikan kepada yang lain Ya Ya Tidak datang di dalam ayat yang lain Yaitu di dalam surat Al-Isra' Allah SWT melarang kita untuk bakhil. Ya Allah katakan, 'Walajah al jadahmu maghluula, ilahunukika, 'Walajah bersuhu albasni. Ya Allah katakan, janganlah engkau yang menjadikan tanganmu maghluula, janganlah engkau menjadikan tanganmu ini terbelenggu. Maksudnya apa? Janganlah engkau baktin. Ya jangan menjadi orang yang baktin. Dan baktin ini adalah sifat yang tercela. Yang seseorang memiliki yang harta memiliki kaya tetapi dia bakhil untuk menginfakkan hartanya, ia di jalan yang Allah Ridai Allah mengatakan: Walatajalnya al dan kemuratan ilah onohik. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu. Maksudnya janganlah engkau bakhil di dalam hartamu. Walat bersungguh-sungguh pula Demikian pula, jangan engkau terlalu berlebihan di dalam berinfak. Terlalu berbaki, jangan demikian pula berlebih-lebihan yang di dalam mengeluarkan uang, ia ya sampai menyanyiakan harta, ia ya mengeluarkan harta tidak pada tempatnya, maka ini juga di Jadi yang, yang yang disuruh adalah pertengahan, yaitu mengeluarkan harta sesuai dengan apa yang Allah ridhai, tidak baki dan juga tidak keterlaluan di dalam di dalam berinfak. Jadi menunjukkan bahasanya. Makna dari maglulah di sini adalah terbelenggu di sini maksudnya ingin menunjukkan yang mereka ingin mensifati Allah dengan al bukhel yaitu mensifati Allah dengan kikir dengan kebaktian. Kemudian Allah swt membantah mereka dan mengatakan hulats aydihim yang terbelenggu yang terbelenggu adalah mereka yang tangan tangannya terbelenggu adalah mereka itu orang-orang Yahudi. Dan dikenal, setiap orang-orang Yahudi mereka adalah orang yang sangat cinta dengan dunia. Sangat cinta dengan dunia dan takut mati. Dan mereka dikenal sebagai orang yang bakhil. Ya, dikenal sebagai orang yang bakhil. Yang tidak memberikan kepada kepada yang lain. Sebagaimana Allah SWT sebutkan di dalam firman Allah yang lain. Allah mengatakan, Amlahum nasibun minal mulki. فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا Apakah mereka, itu orang-orang Yehudi, memiliki bagian dari al-mulq, dari kekuasaan? Bila Allah mengatakan, فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا Seandainya mereka memiliki kekuasaan, memiliki harta yang melimpah, niscaya mereka tidak akan memberikan kepada manusia, meskipun hanya nabir, meskipun hanya sekecil, ya sekecil apa Ya, dan ini maksudnya adalah, Uh, uh, Biasanya orang-orang Yahudi mereka dikenal sebagai kufirnya. Makanya Allah mengatakan, builat aidiim yang yang kufir, yang kikir itu adalah mereka sendiri. Yang terbelenggutannya adalah mereka sendiri. Wanu imobimakon dan mereka dilaknat karena sebab apa yang mereka ucapkan. Karena mereka mengucapkan ucapan yang besar yaitu menghina Allah Swt. Dia mengatakan bahasanya Allah baik dan bacaan Allah tidak memberi, ya luar-luar ini dan mereka dilatnat dilatnat dengan sebab apa yang mereka ucapkan, Yaitu dilatnat oleh Allah yang dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan bal yadahu mabshu Akan tetapi bahkan kedua tangan Allah, ya Allah mengatakan yadahu, yang kedua tangannya. Dan ini menunjukkan bahasanya Allah SWT memiliki dua tangan Mabasuhkotan Kedua tangan Allah terbuka Maksudnya adalah Allah memberikan ya Kedua tangan Allah terbuka Maksudnya adalah Allah memberikan Allah tidak fikir, Allah tidak Tidak bafin Yunfi'u kayitha yashya Allah SWT memberikan Sesuai dengan kehendak Allah Allah berikan kepada sebulan sekian Allah berikan kepada sebulan sekian يُنْفِيْكُيْكَيْفَ يَحْشَى' Allah SWT memberikan sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Rizal. Dan ini adalah bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan bahasanya Allah faqir. Bagaimana bahasanya Allah SWT bakhir. Bagaimana mengatakan bahasanya Allah bakhir yang pandai Allah, Allah SWT yang tidak ada kenikmatan yang kita rasakan, yang kecuali itu berasal dari siapa? Dari Allah. Ya, tidak ada kenikmatan yang kita rasakan Ketua Ali itu berasal dari Allah SWT Allah SWT mengatakan Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah Dan nikmat apa saja yang datang yang yang uh, yang ada pada kalian Maka itu adalah dari Allah SWT Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah Dan silakan masing-masing mencoba untuk menghitung Kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya Ya kerimatan hidup, kenikmatan kesehatan Kenikmatan makanan, kenikmatan pendengaran, kenikmatan penglihatan dan seluruh kenikmatan. Yang saya apabila kita menghitungnya, kita tidak akan untuk menghitung kenikmatan-kenikmatan tersebut. Itu semua adalah dari Allah. Ya Allah ma'likum min ni'matin fa min Allah. Ya dan kenikmatan yang kalian rasakan semuanya adalah dari Allah SWT. Dan Allah mengatakan, Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dan Allah telah memberikan kepada kalian dari apa yang apa yang kalian minta. Ya Allah telah memberikan kepada kalian apa yang atau sebagian dari apa yang kalian minta. Wa inta'udhu ni'mat Allah la tuksuha. Dan apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan ini sekali lagi adalah bantahan bagi orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahasanya Allah. Rasul dan bahwasanya tangan Allah terlenggu ya. Baik. Jadi dua ayat ini menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah, bahwasanya Allah memiliki kedua tangan. Ya, memiliki dua tangan ini harus kita tetapkan sebagaimana datangnya, tidak boleh kita diserupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Demikian pula tidak boleh kita tolak kemudian mengatakan Allah tidak punya tangan. Maka ini juga termasuk Membantah dan membangkang dengan ayat-ayat Allah Azza Wajalla. Demikian pula Tidak boleh kita takwil. Ya kita takwil Kita ubah maknanya Mengatakan bahasanya tangan Allah Di sini maksudnya adalah kudrah Tangan Allah di sini maksudnya adalah Kudrah yaitu Allah SWT memiliki sifat Kudrah Ya bahasanya Allah memiliki sifat e, Memiliki kemampuan Ya ini adalah takwil yang batil. Ya, takwil yang batil. Dan takwil seperti ini tidak dibenarkan. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya menakwil e, takwil tangan Allah dengan kudrah adalah e, takwil yang batil. Ya, firman Allah SWT wa taala ketika Allah mengatakan la manaa'a anta sudah lima falaqtu bi ajai. Wahai iblis, apa yang mencegahmu? Yang menghalangimu? Untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganmu. Yang seandainya, Yap di sini, Atau tangan di sini, Diartikan dengan kudroh. Yang diartikan dengan kudroh, Yaitu dengan dua, Dengan kemampuan. Berarti kita mengartikan, Wahai Iblis, Apa yang menghalangimu, Untuk bersujud kepada, Kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua dengan kedua kuatullah, dengan kedua kemampuanmu. Tentunya ini adalah makna yang salah. Allah swt adalah mulya yang kadir. Allah swt maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Membatasi kuatullah dengan dua, ya dengan dua dengan dua dengan dua kudra, Ini adalah perkara yang batal. Ya, dan seandainya ini maknanya adalah dengan kemampuan Allah. Maka ini e, maknanya juga salah Karena maksud Allah SWT Ya di dalam ayat ini Berkata kepada Iblis dan mengabarkan kepada Iblis Bahasanya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya Maksudnya adalah Ingin menunjukkan keistimewaan Adam Ya Adam dibandingkan yang lain Ya dan Di antara keistimewaannya Bahasanya Allah menciptakan Adam lain Dengan yang lain Allah ciptakan Adam dengan kedua tangannya Ya seandainya maksudnya adalah dengan kemampuan Allah Dengan kudra Allah Maka tidak ada istimewanya ada, Karena semua makhluk Ini diciptakan oleh Allah dengan kudranya Dengan kemampuannya Dengan kemampuan Allah Ya seandainya maksud dari ya di sini Adalah kudra Tentunya ya isinya bukan Keistimewaan padahal Allah SWT Di dalam ayat ini Ingin mengabarkan kepada Iblis Di antara istimewaan Allah ciptakan Adam dengan kedua karanya. Kalau maksudnya adalah kudrah yang sama antara Adam dengan yang lain. Maka iblis sudah di, di, diciptakan oleh Allah dengan dengan kudrahnya. Ya dan juga makhluk yang lain diciptakan oleh Allah dengan dengan kudrah Allah Azza wa Jalla. Baik. Kata di sini dari Abu Hasan al ashari rahimahullah. Di dalam kitab beliau, risalah ilah ahli yani tazir. Ila yang di dalam kitab beliau, risalah ilah ahli tazir yang ada di dalam halaman 225. Al Imam Abu Hasan al ashari rahimahullah. Beliau katakan, wa ajma'u 'ala annahu azza wa jalla yasma'u wa yara' wa anna lahu ta'ala yadayn mabsuqatan wa tayni bilamma tadadan dan mereka yaitu ah ahlu sunnah wal jamaah telah bersepakat telah bersepakat berijmak bahwasanya Allah SWT mendengar dan melihat dan bahwasanya Allah memiliki dua tangan yang terbuka wa anna lahu ta'ala yadayn Mab-sulatah ini, bahasanya Allah SWT memiliki dua tangannya yang terbuka. Seperti yang disebutkan oleh Allah, Bal-yadahu mab Dan bahasanya Allah, tangannya terbuka. Dan ini diucapkan oleh Al-Imam Abu'l-Hasan Al-Ash'adi di dalam kitabnya, Risalah ilah Ahlithagr. Kemudian Al-Imam yang lainnya, Imam Abu Bakar Al-Ismaili, yang di dalam kitabnya, Iktiqad A'immatil Hadith, yang halaman lima persatuh mengatakan Wa khalaqa atau kulika Adam alaihi s-salam biyadihi Wa yadahu mabsuqatani yunfiku kayfa yashak Bil-a'tikadi kayfa yadahu Ith lam yantik kitabullah ta'ala Fihi bikayf Ya Abu Bakr alaih ismaili Di dalam kitabnya boleh mengatakan Dan diciptakan Adam alaihi salam Dengan tangan Allah dan kedua tangan Allah terbuka, maksudnya adalah Yunfikukayfa yasha Allah memberikan kepada siapa yang jadi. Kemudian beliau mengatakan bila tika di kayfa tetapi tanpa meyakini bagaimana kedua tangannya. Jadi kita yakini Allah memiliki kedua tangan dan beliau mengatakan tanpa meyakini bagaimana kedua tangannya, yaitu tanpa menyerupakan Allah dengan dengan makhluk. Ya tanpa menyerupakan tangan Allah dengan kedua dengan tangan makhluk dan disebutkan id lam yanthiq kitabullah taala فيه بكيف karena Al-Qur'an tidak mengabarkan kepada kita tentang keisiannya. Ya Al-Qur'an tidak menyampaikan tidak mengabarkan kepada kita tentang bagaimana tangan Allah, tetapi hanya menyampaikan pesannya Allah memiliki kedua tangan. Ya. Dia sebutkan di sini ucap Imam yang lain. Yaitu Qawam Sunnah Al-Asbahani Yang boleh disebutkan di dalam kitab beliau Al-Hujjah Atau Al-Hajjah Ya, Raja 1, alamat 185 Beliau mengatakan Faslun fi ithbaatil yad lillahi ta'ala sifatun lahum Yang beliau membuat fasal Yang isinya adalah menetapkan tangan bagi Allah Sebagai sebuah sifat bagi Allah Azza wa Kemudian selepas itu beliau yang menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan bahasanya Allah memiliki tangan. Kemudian beliau mengatakan bayani min sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala isbat al-yad, muafiqan al menyebutkan penjelasan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas tetapnya sifat ihat, iaitu ya sifat tangan bagi Allah. Yang e, sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran Kemudian setelah itu beliau yang menyebutkan dalil-dalil dari sunnah Rasulullah SAW Yang menyebutkan bahasanya Allah SWT memiliki e, kangan Nah Baik, kemudian setelah itu beliau menyebutkan tiga ayat Yang isinya bahwasanya Allah memiliki mata Sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jal Wa qawlihi dan juga firman Allah وَصَبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنٍ لَنَالَ اللَّهُ مَا تَتَنُوَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحِنِ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنٍ لَجَزَاءً لِمَن كَانَ خُفِّفٍ لَنَالَ اللَّهُ مَا تَجَادَ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنٍ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنٍ يَعْنِيَ وَصَبِرْ Endala engkau bersabar dengan hukum rohmu. Fa'innaka ayunina Karena sesungguhnya engkau dengan pandangan kami. Atau dengan mata kami. Itu diawasi dan dilihat dengan mata Allah Azza wa Jal. Dan Allah ma'atakan wa hamalnahu ala dhati al-wahin wa dusuh. Dan kami bawa dia yaitu Nabi Nuh AS, ala dhati al-wahin wa dusuh. Ia di atas. Kapal yang terdiri dari al-wah, iaitu papan-papan kayu, dua dusur dan terdiri dari paku. Artinya kapal tersebut yang terdiri dari papan dan juga paku yang mengikat atau yang menghubungkan antara papan tersebut. Jadi, biak Yunina, ya kapal tersebut berjalan. Biak Yunina dengan mata kami, iaitu maksudnya adalah dengan kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Jaza'an liman kana qubir. Sebagai balasan bagi orang yang dikufuri Yaitu e, e, yaitu Nabi Nuh alaih salam Karena beliau alaih salam Yang didustarkan oleh orang-orang e, or, e, Oleh kaumnya Maka Allah SWT membalas beliau Memberikan balasan kepada beliau Diselamatkan beliau dari banjir yang besar Yang di, dibawa beliau di atas kapal Yang terdiri dari papan kayu Dan juga dari Dusur, yaitu terdiri, terdiri dari paku-paku. Kemudian walitus naa ala aini, ya dan supaya engkau diperbuat di atas mataku. Maksudnya adalah di sini Nabi Musa as. Ya ketika Allah swt menjaga beliau, ya sejak beliau masih bayi. Ya menjaga beliau sejak beliau masih masih bayi diperintahkan Ibunya untuk membuang beliau Ke sungai, karena saat itu Fir'aun, ya dia uh, Membunuh setiap anak-anak atau Setiap anak laki-laki Bani Israel ya, Setiap ada Anak laki-laki uh, Bani Israel Maka dibunuh ya, Ketika uh, Nabi Musa AS, Dilahirkan oleh ibunya, maka Allah Memilhankan kepada ibunya Untuk uh, uh, membuang Atau melempar Nabi Musa di atas uh, ke, ke sungai itu dengan dengan tabut, ya dengan sebuah kotak kayu yang ditaruh Nabi Musa alaih salam ya di dalamnya, kemudian dilempar ke sunai dan ini semua dengan penjagaan Allah Azza wajalla. yang sampai di, e, ditemukan oleh keluarga e, Fir'aun kemudian e, Allah SWT menjadikan e, Musa ya disenangi oleh keluarga Fir'aun yang disenangi oleh keluarga Fir'aun dan ini adalah penjagaan Allah kepada nabinya. ya Allah jadikan yang keluarga Fir'aun. Yang ini sebenarnya adalah musuhnya. Tapi dijadikan saat itu hatinya cinta dan senang dengan Musa. ya Sehingga dia mau mengambil Musa. ya Dan dijaga oleh Allah. Dikembalikan kepada ibunya. Yang saat itu dicarikan e, e, seorang wanita yang bisa menyusui. Tetapi ternyata tidak ada yang cocok dengan bayi ini. Yang semuanya tidak ada yang cocok dengan bayi ini sampai akhirnya uktu uh, Musa yaitu uh, uh, saudara-saudari wanita Saudari Musa alaih ya mengabarkan kepada keluarga Bila'on Ya hal adullukum alami yakfuluh Maka aku tunjukkan kepada kalian orang yang akan me, menanggungnya Maksudnya dalam keluarga yang akan menanggungnya Yang akan mengurus persusuhannya dan seterusnya Akhirnya dikembalikanlah Musa kepada ibunya. Ya, kerana takut roh Aynuha, walatahzan supaya ibunya ini menjadi sejuk hatinya, yang sejuk matanya, dan supaya dia tidak sedih. Ya, dan Allah mengatakan, Maha Mampu untuk melakukan segala sesuatu. Walitusnaaala Ayni. Allah lakukan itu semua. Yang dilakukan itu semua kepada nabi Musa Alisadat, ya, ala Ayni, iaitu dengan di atas. Ee, di atas mata Allah Maksudnya adalah dengan Dengan e, perjagaan dari Allah ya Dan dengan Penglihatan dari Allah azawajal. Dan tiga ayat ini menunjukkan kepada kita Maksudnya Allah SWT Di antara sifatnya adalah Al-Ain Maksudnya Allah memiliki mata Dan ini adalah sifat Ini adalah sifat Bagi Allah SWT Yang telah tetap ya di dalam Al-Quran Demikian pula di dalam sunnah Rasulullah SAW oleh kerana itu kewajiban kita dalam ayat ini bahasanya Allah Swt memiliki dua mata yang se yang sesuai dengan keanggunan Allah yang tidak serupa kedua mata Allah dengan mata makhluk dan tidak boleh kita menyerupakan mata Allah dengan mata makhluk karena Allah mengatakan lagi segafizlihi syaitan wuha samiun wasir tidak ada yang serupa dengan Allah dan dia Allah s.w.t adalah Udad yang maha mendengar Lagi maha maha melihat Ya jadi Allah s.w.t memiliki Dua mata Dan kewajiban kita dalam meyakini hal tersebut Tanpa mentashbir Ya tanpa me menyerupakan Mata Allah dengan mata makhluknya Baik Ada sebuah hadis Nabi s.a.w. Yang sahih Yang menyebutkan bahasanya Allah memiliki Sifat ini Ya, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasalam ketika beliau membaca firman Allah innallaha kana samian basira ketika beliau mengatakan ia membaca firman Allah innallaha kana samian basira sesungguhnya Allah Subhanahu taala adalah zat yang maha mendengar lagi maha maha melihat kemudian fawda ibahahu ala udhni Beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan jempolnya di atas telinganya. Wa lati taliha Dan beliau meletakkan jari yang setelahnya yaitu yang setelah jempol, jari telunjuk di atas kedua matanya. Ketika beliau menyebut membaca ayat ini innallaha kana samian basira, kemudian beliau melakukan seperti uh, yang disebutkan dalam hadis ini meletakkan jempolnya di atas telinga beliau dan meletakkan jari telunjuknya di atas kedua mata beliau. Maksudnya apa di sini? Maksudnya beliau ingin menyebutkan bahwasannya Allah memiliki sifat ini secara hakikat. Dan bahwasannya Allah Taala melihat ia ya, dengan dengan matanya. Dan ini adalah menunjukkan bahwasannya. Sifat ini adalah benar-benar hakikat. Bukan majas. Dan bukan maksud beliau ingin mentashbih Ya bukan beliau ingin menyerumahkan Allah dengan makhluknya bukan Tetapi hanya ingin menyampaikan kepada kita Bahawa Allah SWT benar-benar memiliki sifat ini Allah SWT maha mendengar Dan Allah maha melihat Yaitu dengan kedua matanya Maha melihat dengan kedua matanya Sebagaimana dalam dalil-dalil yang tadi kita sebutkan Baik dan ناخذ yang tadi kita sebutkan beliau termasuk ulama mazhab Syafi'i beliau mengatakan fawajibun ala kulli mu'minin ay yusbit li khaliqihi wa barihi ma sabbatha al khaliqul bari'u li nafsihi min al ain beliau mengatakan wajib bagi seorang yang beriman untuk menetapkan bagi penciptanya Ya bagi penciptanya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya minal ain berupa mata. Ya ini diucapkan oleh Ibnu Hazem bahwa dikatakan wajib 'ala kulli mukmin. Wajib bagi setiap orang yang beriman untuk menetapkan bagi Allah apa yang ditetapkan bagi dirinya sendiri minal minal ain berupa mata. Kemudian dia mengatakan wa ghairu mukmin yanfi 'anillah tabaraka wa taala Ma'ad thabtahu Al ja Allah fi mukhmat tanzihihi bi bayan Nabi sallallahu alaihi wasallam aladhi jaalahu Allah mubayyinan anhu azza wa jalla. Kemudian dimakkan adab orang yang tidak beriman apa sikapnya? Maka dia menafikan dari Allah apa yang Allah tetapkan di dalam al-Quran. Jadi kalau orang yang beriman menetapkan apa yang Allah, apa yang Allah tetapkan di dalam al Alquran. Termasuk diantaranya adalah sifat al-a'in sifat maka. Adapun orang yang tidak beriman, maka dia yang fi anillah. ya dia menafikan dari Allah apa yang Allah tetapkan. Allah mengatakan demikian, menetapkan sebuah sifat kemudian dia menafikan. Ini adalah sikap orang yang tidak beriman. Bibayani Nabi saw dengan penjelasan Nabi saw yang Allah telah jadikan beliau. Itu Rasulullah SAW mubayyin dan anhu sebagai penjelas terhadap apa yang datang dari Allah Azza Wajalla. Baik. Ya dengan demikian kita sudah uh, menyelesaikan uh, penjelasan dari ayat-ayat uh, Sebagian ayat-ayat sifat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyyah dan berasalnya Allah Swt. Ya diantaranya Allah memiliki sifat wajah Allah Swt memiliki sifat uh, kedua tangan dan bahasanya Allah Swt memiliki kedua-dua mata dan semuanya harus kita tetapkan bagi Allah Azza Wajalla sesuai dengan keagungan Allah Azza Wajalla tidak boleh kita serupakan dengan makhluk dan juga tidak boleh kita takwil dan tidak boleh kita e, taktil yaitu kita menafikan sifat-sifat ya, tersebut dan, dan sikap kita sebagai orang yang beriman sekali lagi adalah menetapkan. Apa yang ditetapkan oleh Allah Di dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW Di dalam hadis-hadis yang sahih ya, Dengan pemahaman para Sahabat radiyallahu, radiyallahu, nah. Baik. Setelah itu kita lanjutkan Dengan tanya-jawab Masih ada waktu sebelum saya sampai Adat merayakan malam tahun baru dengan menyiuk kerumpat sebagai seorang Muslim kaum Muslimin telah Allah SWT berikan dua hari raya Dan tidak ada hari raya yang ketiga yang pertama adalah hari raya Idul Fitri. kemudian yang kedua adalah hari raya Idul Adha. ini adalah dua hari raya bagi kaum Muslimin ada pun hari raya yang lain maka ini tidak disyaratkan termasuk diantaranya merayakan malam tahun baru ya ini tidak disyari'atkan dan Malam Tahun Baru yang masehina adalah uh, memperingati kelahiran ya kelahiran Nabi Isa al-Masih. Yang memperingati kelahiran Nabi Isa al-Masih. Ya dan ini tidak disyari'atkan. Ya apabila kaum Muslimin maka mereka telah memperolehi kalender Hijriah. Ya kalender Hijriah. Ya yang ya, ini adalah kalender bagi kaum Muslimin. Awalnya adalah di, diambil atau diawali dengan Tahun Hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh seorang merayakan. Ya baik e, kalender Hijriah maupun kalender Asyidh, keduanya tidak disarankan untuk dirayakan. Meniup terompet juga demikian. Karena terompet ini bukan syiar agama Islam, tetapi terompet adalah syiar orang-orang Yahudi yang mereka e, menggunakan terompet ini untuk untuk menunjukkan maksudnya e, ibadah mereka. Iaitu dengan menggunakan trompet Adapun orang nasrani akan menggunakan e, lonceng Adapun kaum muslimin akan e, menggunakan adan Ia ya, e, dalam, e, dalam menunjukkan rasanya waktu ibadah Iaitu waktu sholat mereka nah, Bagaimana hukum menjual trompet untuk perayaan? Tahun baru apakah Islam membolehkan? Dan apakah berkah? Apakah termasuk tersyakum? Tidak boleh yang kita menjual terlepas tersebut untuk perayaan uh, orang-orang kreatif, ya, perayaan tahun baru tersebut uh, dan uh, di dalam sebuah hadis atau di dalam ayat Allah bertertakwalah ta'awunu al-dilri wa taqwa, ولا ta'awunu al-lismi wa al-dubai. Jangan, uh, janganlah kalian bertawun di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian bertawun, janganlah kalian bekerjasama di atas bersa dan juga permusuhan. Dia yang kita menjual ya, keromai tersebut di dalam perayaan tahun baru dan uh, Rasulullah SAW, SAW menerangkan, men-tasabu bahu min kau min. Berasapai yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk, dia termasuk mereka. Ya, dan ini adalah ancaman bagi orang yang bertasabu dengan uh, selain uh, kaum muslimin, bertasabu dengan orang-orang kafir di dalam. Ibadah mereka atau membantu mereka di dalam perayaan-perayaan mereka nah, Karena umrah yang kedua kali Maka yang lebih utama bandar umrah untuk orang tua yang sudah meninggal Atau umrah untuk diri sendiri yang kedua kali Boleh berdua-duanya boleh dilakukan Seandainya dia mau umrah untuk dirinya sendiri Maka dia tidak berdosa ya, Karena tidak ada kuat bagi dia untuk mengumrahkan orang lain dan seantinya dia mau menambah pahala untuk dirinya sendiri, dia mau mengurangkan diri sendiri, boleh. Dan seantinya dia ingin berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian mengurangkan orang tuanya yang sudah meninggal dunia, maka ini juga baik. Maka ini juga baik dan pahala orangnya akan diberikan kepada orang tua, sedangkan dia sendiri akan mendapatkan pahala ikhsan, yaitu pahala berbuat baik kepada orang lain. Adapun kalau orang maka diberikan kepada orang tuanya. Apakah ini maksud dengan wajah Allah pada ayat yang dinukilkan oleh penulis wajah Allah maknanya makhluk wajah ini makhluk maknanya. Tetapi keifiannya bagaimananya ini yang kita tidak tidak tahu. Dan beriman dengan bahasanya Allah memiliki wajah ini wajib. Dan bertanya, ya bagaimana wajah Allah ini adalah perkara yang bina, ah, yang perkara yang baru. Tidak boleh kita bertanya bagaimana wajah Allah. Karena para sahabat Rasulullah Al tidak ada di antara mereka yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana wajah Allah. Yang oleh kerana itu Imam Malik ketika beliau didatangi oleh seseorang, ya dan berkata ar rahmanu Al-Afshistawa. Yang membaca ayat Al-Rahmanu Ar ala arsh istawa Kifas dawa Wahai Imam Iaitu Imam Malik Allah mengatakan Al-Rahmanu Ar ala arsh istawa Al-Rahman Ar Ar yaitu Allah Beristiwa di atas arsh Bagaimana Allah beristiwa Maka Al-Imamu Malik saat itu Berubah wajahnya Ya Mendengar pertanyaan yang Kurang berhadap ini Itu bertanya bagaimana Allah beristiwa Kemudian dia mengatakan Al istiwa umalul al istiwa itu adalah ma'lum maksudnya adalah ma'lum makna ya mak manusia atau orang yang telah belajar Arab mengetahui makna istiwa apa makna istiwa itu adalah sesuatu yang yang maklum ya kemudian beliau katakan wal kifu majhul tetapi bagaimananya tidak diketahui Allah hanya mengabarkan Allah beristiwa tetapi Allah tidak mengabarkan bagaimananya al kifu majhul وَالْإِمَانُ بِهِمْ وَاجِبٌ Dan beriman dengan hal ini Yaitu bahasanya Allah beristiwa Itu adalah wajib. hajib وَالْسُؤَلُ عَلْهُ Dan bertanya tentang bagaimananya Ini adalah sebuah bid'ah Tidak pernah dilakukan oleh Para sahabat Nabi wasallam. Demikian pula ketika Allah mengabarkan bahasanya Allah memiliki wajah Ya wajah ini maknanya maklum Ini ya, sesuatu yang jelas maknanya Semua orang tahu apa itu makna wajah tetapi bagaimananya kita tidak tahu dan beriman dengan bahasanya Allah memiliki wajah adalah wajib dan bertanya bagaimananya adalah sesuatu yang bid'ah tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Allah Bagaimana niat badal umrah? Niat ini ada di dalam hati. Saatnya kita melakukan umrah nanti, ya. Kemudian kita niat di mikro dan niatnya. Umrah saya adalah untuk orang puasanya Oh Oh nah. sebagaimana ibadah-ibadah yang lain Ada di dalam hati Seandainya seseorang ketika di mikot nanti Yang niatnya Adalah ingin mengumrahkan kedua orang tuanya Atau uh, mengumrahkan Bapaknya Atau mengumrahkan ibunya Salah satu di antara keduanya Maka yang berarti niatnya dalam hati adalah Yang melakukan umrah tersebut untuk Bapaknya atau untuk ibunya Yang ini adalah Niat itu berada di dalam hati Kehendak kita itulah dinamakan dengan niat Kehendak yang ada di dalam hati Itulah yang dinamakan dengan dengan niat Sambil mengucapkan Labbaikallahumma umrah An fulan Labbaikallahumma umrah An fulan ya, dan Ini adalah dinamakan talbiah Dan tidak dinamakan dengan niat Jadi niat yang ada Di dalam hati tadi Kehendak kita untuk melakukan sesuatu Itulah dinamakan dengan dengan niat. Adapun ucapan kitab labbiqallahumma labbiqallahumma umra'an kullan, makninya adalah dinamakan dengan talbiyah. Dan talbiyah hukumnya sunnah. Adapun niat di dalam hati maka ini hukumnya rukun di antara rukun rukun umrah. Seandainya seseorang sudah niat di dalam hati dan dia lupa tidak mengucapkan labbiqallahumma umra'an kullan, maka umrah yang dilakukan sah. Karena mengucapkan talbiyah, ini hukumnya sunnah. Mengatakanlah baik Allahumma umrah. Atau mengatakanlah rukun Allahumma umrah. Al-Quran, ini hukumnya sunnah. Bukan merupakan rukun di antara rukun-rukun umrah. Yang merupakan rukun adalah niat yang ada di dalam hatinya Apakah bertawassul dengan amal sholah yang terbaik dari dirinya akan menghilangkan pahala tersebut? Tidak. Yang menghilangkan pahala apabila dia... Menyebutkan amal solehnya kepada manusia dengan maksud untuk lihat, dengan maksud untuk sumah, ya, Buka ta'ala menyebutkan amal yang kepada manusia, ya dengan maksud untuk lihat, ya untuk menunjukkan bahawa dirinya melakukan ini dan itu. Ini yang yang bisa mengurangi pahala dan bahkan bisa menghilangkan pahala. Adapun seseorang menyebutkan itu di hadapan Allah. Dan tawasul dengan menyebutkan amal solehnya di hadapan Allah sebelum berdoa. Maknanya adalah tawasulnya disyariatkan. Ya Allah menyebutkan dan perucapan hamba-hambanya yang soleh. Yang mereka mengatakan Allah diabuluna. Robbana amanna fultilana dunubana. Ya mereka mengatakan Rabbana innana amanna fultilana dunubana. Wahai Rabb kami, innana amanna. Sesungguhnya kami telah beriman. Mengucapkan ini kepada siapa? Kepada Allah. Rabbana innana amanna. Wa kami telah beriman. Yang menyebutkan bahasa mereka beriman. Dan ini maksudnya bukan tentunya bukan sombong kepada Allah Azza. Bukan riyak kepada Allah. Bukan sumah kepada Allah. Bertawasul kepada Allah dengan menyebutkan imannya. Ya Allah kami telah beriman. Apa yang datang darimu kami telah Benar kan? Kami telah imani. Fakfir Lana Dunubana maka engkau akan mengampuni dosa kami. Ya sebelum mengatakan Fakfir Lana Dunubana maka menyebutkan imannya. Dan ini dalam tawasul ya disyariatkan yaitu dengan menyebutkan iman dan juga amal saleh. Di dalam ayat yang lain, ya Allah mengutip menyebutkan tentang ucapan orang-orang yang beriman. Yang mereka mengatakan, "Lana inna Sami'na." Yunaadiyan Yunaadiyin Iman An-Aminu Birabbikum Fa'amanna Wahai Rabb kami Sesuduhnya kami mendengar Penyiru Yang mendengar penyiru Yang berkata kepada kami An-Aminu Birabbikum Tidaklah kalian beriman kepada Rob kalian Fa'amanna Maka kami beriman Rabbana Fa'utillana Dunubana Wa kaffir anna Sayyiatina Wa tawaffana Makhluk Allahumma. Kemudian setelah itu mereka mengatakan Ya Allah maka ampunilah dosa kami. Ya dan ampunilah dosa-dosa kecil kami dan matikanlah kami bersama orang-orang yang baik Ya Allah Al A'la. Perhatikan, ya mereka sebelum berdoa menyebutkan bahasanya Ya Allah kami mendengar ada orang yang menyeru yang mengajak kami untuk beriman maka kami beriman. Dan dalam bertawassul dengan menyebutkan iman dan juga Amal soleh, menyebutkan ini di hadapan Allah Azza wa Jal ya, Setelah itu baru meminta kepada Kepada Allah, jadi yang seperti ini Tidak mengurangi pahala Dan ia adalah termasuk tawasul yang Disyariatkan, iaitu seseorang Bertawasul kepada Allah di dalam berdoa Dengan menyebutkan iman dan juga Amal solehnya nah. Apakah mengucapkan selamat natal Adalah pembatal syahadat kalau dia mengucapkan ya, Selamat Natal kepada e, orang lain ya, Kepada orang nasrani Dan maksudnya bukan ridho dengan kebukurannya ya, Bukan senang dengan kebukuran yang dia lakukan Tapi mungkin menganggap ini adalah e, Adat yang menganggap ini adalah biasa, Tetapi tidak ada perasaan Yang senang dengan kebukuran yang mereka lakukan makainya dalam adalah maksian Dan tidak sampai membatalkan keislaman seseorang ya, Dan ini adalah sebuah kesalahan, ya sebuah maksiat, tidak boleh seorang Muslim melakukannya. Ya, jangan dia mengucapkan selamat natal kepada orang-orang nasrani. Adapun apabila dia ucapkan itu, ya dan di dalam hatinya ada kecintaan terhadap ukufuran yang mereka lakukan, ya maka ini dikhawatirkan bisa membatalkan syahadat yang sudah dia ucapkan, ya karena meride ukufuran di dalam ukufur, ya dan orang-orang e, nasrani mereka meyakini bahasanya. Nabi Isa adalah Allah, Allah. atau mengatakan bahwa Isa adalah Allah, ini adalah kekufuran. Ya Allah, maka telah banyak orang yang berkata, ya "Sesungguhnya Allah adalah Al-Masih bin Maryam." Sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwa Isa Allah, adalah Ibnu Maryam, adalah Nabi Isa. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Telah banyak orang yang berkata, 'Sesungguhnya Allah adalah satu, tiga dan sungguh adalah kufur yang ya orang-orang yang mengatakan maksatnya Allah adalah satu di antara tiga. Yang Satu di antara tiga Tuhan. Ada, ada Tuhan Bapak, ada Tuhan Hana, ada Tuhan Ibu. Ya, Ini adalah hukumnya adalah kufur. Kalau dia mengucapkan selamat dan maksudnya adalah meyakini kekufuran mereka dan mencintai kekufuran mereka, maka ini dikhawatirkan bisa mengeluarkan dia dari Islam dan membatalkan syahadatnya. Nah. Baik terlebih amsah kita sampaikan Allah taala a'lam wa minna tawfiq wa hidayah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh